вже мертвого кореня, з моторошної безнадії, і ти як палець тою здалась одна однісінька, такий талант твій латаний небого, чи це від невмирущості народу, від його одвічної незнищенності, чи з її марійних власних джерел, яких раніше просто не було потреби, і вони собі стиха жабоніли в душі, аж поки душа не заволала пробі, і вони рвонули з усієї сили, змили нагар без надії і возродили її знову, інакшою, добрішою, святою. Вже яка тросенько мертва, казала Марія, коли прийшла похоронка, і на Івана Старшого. Похоронка прийшла разом з останнім Івановим листом, де він хвалився, що п'є шоломом воду з Донаю. Вона принесла мені Іванову сорочку, щоб я її розпорола і мала на чому малювати. Та ще принесла кілька лампачин, кізяків, щоб я пропалила в плиті і полікувала свій ревматизм. А сама ж, наче з Христа, знята. Мені вже байдуже, Катрусь. Мене вже нічого не зігріє. А тобі треба. Ти ж своїм серцем увесь світ озяваєш. Намалюй на Івановій сорочці поле, бо любив він його більше, ніж мене. А ще як зможеш десь куточку, його тракторця до якого свого Івана ревнувала найдужче. Ні-ні, Катрусю, ти й малюй свої квітки, а все ж і тракторця не забудь, маленького, як пчілку. Десь його між квітами заховай, бо то й мені буде пам'ять про обох Іванів. Ти тоді була приголомшена цією святою простодушністю Марії. Ти не знала, де б її посадити, як вділити її радості так, щоб вона не виглядала жебречкою. Ти сказала тоді, ми живемо, Марія, лише доти, поки здатні зробити людям добро. Часто день нашої смерті настає за кілька десятиліть до тої години, коли нам складуть руки на грудях. Марія довго мовчала, дивилась на тебе так, наче крізь твоє тіло побачила якийсь зовсім інший світ, здатен відповісти на всі її запитання. І поки Марія дивилася отак на тебе, ти встигла намалювати олівцем її портрет. Ти його назвала Марія з Богданівки. Але в Києві чомусь перейменували на портрет жінки. Ніби засумнівались, а може то чоловік у хустці? І не подумав ніхто, що може мені перед Марією соромно. Ото вже ті вчені люди на малюванні, на його таємницях розуміються, а що живе на світі Марія, їм і байдуже. Я зробила все, що могла. П'ять літочок повоєнних, п'ять літочок голодних, і вбогих я віддала, щоб виконати Маріїне прохання. Змалювала колосне поле, оте біля сльози чораївни, яке найбільше любили її Івани. Змалювала й трактора, що оре їхні поли, а в тому тракторцеї, ніби вони обидва, Марії і Івани. Чекає їх Марія, щойно махала їм ситцевою хусткою, та й кинула її на плетений тин. На будні квіти я змалювала для Марії. Дорікала мені потім, що я ними затулила простір, залишила тільки маленьку проталину в квітах для поля трактора, що такого не може бути, що краще було намалювати більше поля і більше тракторів. Не могла я інакше, люди добрі, бо я б спрехала Марії. Бати віконечко в квітах, то Марії не й пам'ять. І тракторець чудноватий, бо таким його запам'ятала Марія. А поля їй більше не треба хоч вона обробляє всі лани, які є в нашому колгоспі. Найрідніший для неї той шматочок клану, на якому є Іванів трактор. А квіти, я ж кажу, квіти для Марії, добродіки, хай веселять їй душу. Інакше я не могла, бо ж малювала своє колгоспне поле. На полотні сорочки її Івана, сорочки, яку він носив на своєму тілі. Скажіть, а ви б змогли інакше змалювати те, що просила Марія? А що видно на картині? Вибачайте. Бо полотно було покраєне на сорочку, а не для малювання. Мусила шивати. Коли я закінчила малювати і показала картину Марії, ще ніколи так не боялася. Навіть перед Павлом Григоровичем Тичиною була спокійніша. А раптом їй не сподобається. Я винесла картину в сад, на сонце. Сама сховалась в хату. Забилася в куток і занишкла. Готова кожної миті проводитися крізь землю. Довго сиділа, затамувавши подих. Нема Марії, нема. Думаю, образилася і пішла додому. Світ мені в очах із чернів і знітився. Йду в сад, щоб сішматити своє надолуге малювання. розтоптати його і забути, пам'ятаючи лише про змармоване полотно. Коли бачу, стоїть Марія біля моєї картини. Стоїть і кінчиком хустини витирає очі усміхається, наче десь на шляху побачила своїх обох Іванів, які повертаються до неї з війни. Довжче так стояла, як заворожена, стріпувала руками, ніби подавала своїм